Лиш нема кому з того дивуватися. І ніби на доказ цього кума Тетяна, піднісши чарку, розповідає весело цілому родові, як її хрещениця прибула на цей світ за всіма законами військового часу. Ношена під бомбардуванням і під артилерійським вогнем, вона добула до останнього дня дев'ятого місяця, не рушаючи з місця, а тоді, останньої ночі, в останню мить породілля раптом покликала її Тетяну, і от вони вдвох самі глухої пори при тридцятиступеневому морозі помаршурували через окуповане, обтикане німецькими патрулями і заставами місто до лікарні за шість кілометрів від дому. Багато разів їх зупиняли патрулі, гримуючи на них чужою, незрозумілою їм мовою та лякаючи зброєю. Але дві відважні жінки мусили йти і йшли. Їм треба було родити. Вони не мали жодних перепусток і взагалі жодних документів. І навіть не думали про те. І йшли, бо мусили. Вони йшли на щастя. Мати мліла, ось ось могла розродитися на вулиці при лютім морозі. Але сіпивши зуби та вибиваючись із решток сил, Посувалась уперед, і вони таки дійшли до лікарні, і вони таки догримались у неї, всіх побудивши. Дочка народилася зразу ж за порогом, на підлозі, тільки-но мати встигла той поріг переступити. Народилася нова людина на підлозі коридора, як набитим шляху, жива, міцна і весела, її хрещениця, пиже роде. Двого полку прибуло, нове насіння не посоромило старого кореня, і весь рід випив, вкотрий вже раз, випив схвалюючи таке пришестя, а кума, весела й очайдушна Тетяна, Максимова сестра втретіх молода вдова, голосиста співачка на всіх весіллях і бесідах та щира плакальниця на похоронах, налила чарку повну-повну повінця, Підійшла до Максима, пригубила її і, обвівши поглядом столи від краю до краю, простягла йому. «В цій чарці твоє щастя, Максиме! Пий, куме, пий, брате мій!» Максим узяв чарку і устав. Обвів поглядом усіх присутніх, неначе хотів зазирнути в душу кожному. Помовчив, посміхнувся, а тоді підніс чарку високо і промовив тихо з глибини серця. «Якщо в цій чарці є щастя, Тетяно, то п'ю її за тебе і за весь наш рід, За всіх старих і малих, за тих, що на волі і тих, що в неволі, Тих, що вдома і тих, що не вдома, а в походах, на суші, на морі і в повітрі, в боях і в холодних снігах перебувають. Бажаю усім щастя. Перешили чарку і випив. Рід загудів зворушено. А Тетяна налила знову в ту саму чарку і підняла її високо над головою. А в цій чарці доля наша щурбата, Максиме, та рід твій її не боїться, і цю чарку от рід твій за тебе п'є. Ось так ось. «За твоє щастя, Максиме!» Перехилила чарку і випила. І хлюпнула решту в стелю, та й брязнула чаркою об землю з усієї сили. Задзвеніли скалки. «Гей, наливайте повнії чари!» Підхопив той дзенький череп'я, невідомо хто, а за ним і Тетяна. Пісня вдарила громом. «Гей, наливайте повнії чари, щоб через він лилося. Пісня забурхала, як повінь, розтрощуючи геть усе всякий смуток і жаль. Тетяна розмахувала руками, диригуючи в тій потрясаючій бурі звуків у клекотливому морі мелодії, а тоді сіла і непомітно закрила лице хустиною. А пісня клекотіла. Бондарі, шевці, теслі, ковалі й мулярі всі од щепи коріння каменярського. Діти славного роду того розгойдували її з усією жагою і пристрастю, напропали і, замруживши очі, кружляли на ній, як невелетенські гойвілці над чорною безодною. Аж голова паморочилась. «Гей наливайте повнії чари, щоб через він лилося, щоб наша доля нас нацуралась, щоб краще в світі жилося». Ту пісню слухав і кліпав очима Соломон. А по вулиці, там за вікном, сунулись невгаваючі, то колони, то відступали, відкочувались рештки італійської армії. Власне, не колони, а колона, безкрая і сіра, переснована де вламками німецьких частин, розбитих під Сталінградом, що так само відкочувалися на захід. А все те знову пересновувалося юрбами місцевих малих і старих мародерів, що тягли мішки, лузги з млина, ламані меблі, подерті книги з міста, грабуючи установи і підприємства, які панічно евакуювалися. Лузга, щоб їсти, решта, щоб палити в печі. І за це вони часто платили життям. Ці юрби мародерів і рештки німецьких частин – як це не дивно, були страшенно чимось подібні. Чим? Транспортом. Німецькі грізні воїни розгубили десь усю свою приголомшуючу техніку і тепер перли пішечки, а свою амуніцію і манатки тягли на ручних санчатках. І на таких самих санчатах мародери тягли лузгу. Німці дуже поспішали і переганяли всіх. Вони десь квапились на переформування – виконуючи наказ фюрера, горнучись до його імені черствими, похололими від жаху душами, ще вірячи в ним заповідане чудо. Німецькі частини і мародерські з'єднання ми жваво, митю з'являючись і так само митю зникаючи. Сталою лишалося, здавалося вічною на цій вулиці, тільки сіра колона італійської армії. Трагічна колона цей її похід мусить бути записаний на окрему спеціальну сторінку історії воїнів на цій землі, як щось виняткове, трагічне до смішного і смішне до трагічного. Народ народжений бути митцем, приневолений бути воїном, ні не воїном, то колись були воїни, а автоматичним убивцею, до чого він не надається. І тепер він повзе майже рачки. Максимові гості, які всі в місті, що вже кілька днів поспіль спостерігали цей похід, знають на пам'ять, що там відбувається і як те все виглядає, і лише зрідка позирають у вікно. Сіра колона людей, замотаних у ковдри і простирадла поверх теплих, хотром підбитих шинелей і шапок та капелюхів, з ногами обмотаними мішками, рогожами і різним ганчір'ям, вступивши одного дня в місто, відтоді не може ніяк того міста пройти, ніби тупцяється на місці. Проте вона посувається вперед, мляво, та все-таки вперед, сповнюючи вулицю вигуками погоничів на своїх крихітних, покірних ішачків, скрипом, лементом, хлюпотом. Після німецьких моторизованих і механізованих армій, що досі гасали по цій землі, розчавлюючи її та сповнюючи гуркотом моторів та ляскотом заліза, ця піша колона вражала як анахронізм. Але по-справжньому вражало не це. Вражала така колосальна і трагічна диспропорція між прекрасним, легендарним, романтичним ім'ям Італійці, Італія, і цим неромантичним, коростявим виглядом натовпу напівтрупів, нещасних, забрюханих по самі вуха, отак здеформованих людей. Обморожені, ранені, охоплені пропасницею, завошивлені, брудні, зарослі, як троглодити, виснажені голодом, кривошкутильгаючи, байдужі до всього і вся. Вони сунулися щільно збитою безкраєю отарою, телепаючи свої куці і смішні рушниці, або й просто тягнучи їх по грязюці, як палічча, та підпираючись ними. А та грязюка — то кисіль з буйної родючої чорноземлі, розмішаної і розтовченої по коліна.